7. fejezet Franklin rendőrkapitánság, Philadelphia. Szeptember 9-e szombat, 2 óra 12 perc Herbert Moore hadnagy az íróasztala mögött ült és az orvosi jegyzőkönyvet tanulmányozta. Kristin ült vele szemben magába roskadva, lehajtott fejjel, a kezét tördelve. A mennyezeten neoncsövekéktek bántóan éles fényel ellárasztva a helyiséget. Egy egyenruhás rendőr jött be, műanyag pohárba gőzölgő teját hozott Kristinnek, letette az asztalra a lány elé. Köszönöm, szólt meg Kristin nagyon halkan. Szívesen, mondta a rendőr barátságos hangon, és kiment a szobából. Krisztinnek, miután frankie égházától nagy nehezen elbotorkálta a Delaware Evnyúig, több mint tíz percet kellett áldogálnia az út szélén, mire valaki vette a bátorságot, hogy megkérdezze a halára rémült, szemmel láthatólag megvert lánytól, hogy segíthet-e. Krisztint a legközelebbi rendőrkapitányságra vitték, ahol azonnal látleletet vettek fel róla, és megállapították, hogy megerőszakolták. Nagyon kínos és fájdalmas volt. Mintát vettek a hüvejéből, szőrszálakat kerestek a csiklóján és a körül, és végül fogamzásgátót adtak neki, nehogy teherbe essen. – Biztos, hogy nem kérsem, mi más, Krisztin? – nézett fel az orvosi jegyzőkönyvből nagy. Nem – mondta Krisztin nehezen érthetően. Nehezére esett a beszéd. Megfogta a poharat és ivott belőle két kortyot. Forró volt a kezének, ahogy fogta, de nem tette vissza az asztalra. Egy kicsit olyan érzés volt, mintha valaki fogná a kezét. Akkor el kell kezdenünk, Krisztin. Lehet, hogy nagyon fájdalmas lesz vissza Akarja, hogy kerítsek egy pszichológust? Krisztin etintett a fejével. El akarom mondani, jelentette ki, és a nyomozó szemébe nézett. Rendben, akkor kezdjük. Most, Múr az órájára nézett. Szombat van, hajnali fél kettő. Megközelítőleg hány órakor történt az eset? Nem tudom pontosan, mondta Krisztin vontatott, elkínzott hangon. Talán éjfél körül. Pénteken este tizenegy és éjfél között. Nemrég történt. Az arca kifejezéstelen volt, élettelen, mint egy maszk. Múrnyomozó már látott számtalan ilyen esetet, látta a kétségbeesést, a döbbenetet, a maszkám egykor ragyogó arcokat. Megfeszültek az izmai, dühöt érzett és nosztalgikusan gondolt vissza a régi időkre, amikor még a rendőröknek nem volt gúzsba kötve a keze, és rendesen kicifrázhatták az ilyen nőket megerőszakoló mocskok ábrázatát. Múr följegyezte. Péntek 23.00, kötőjel 24.00. Kik voltak az elkövetők? Ismeri őket? Kristin Bólintott. Múr nyugodtabb lett. Ismeretlen elkövető esetén lenné nekem nagy gondban, főleg olyankor, amikor még személy sincs. Mondja a nevüket, kérem. Csak az egyiküknek ismerem a teljes nevét, a másik kettőnek csak a kereszt nevét tudom. Valamikor hallottam a család nevüket is, de elfelejtettem. Ne aggódjon, így is el tudunk indulni. Krisztin hallgatott, próbálta kimondani a neveket, de valami belefojtotta a szót. Ahogy eszébe jutottak azok a becenevek, Márki meg Franki, felfordult a gyomra. Kérem, kisasszony, segítsen nekem, hogy segíteni tudjak. Tudom, hogy nagyon nehéz, mondta Múr együttérzően. Számtalan áldozattal volt már dolgom. Tudom, hogy ezek a rohadékok milyen fájdalmat képesek okozni. És éppen ezért nem úzhatják meg. Krisztin is így gondolta. Összeszedte magát, hogy legyen ereje bosszút állni. James, mondta. Moore felírta a nevet. És Mark. És azt akarta mondani, hogy Frankie, de képtelen volt kiejteni a száján a nevet. Nemrég még azt hitte, hogy Frankie a nagy ő. Szent Isten, mondta magában Múr. A lány már a harmadik névnél tartott. Azt tudta az orvosi jegyzőkönyvekből, hogy az elkövetők többen lehettek, és hogy meglehetősen brutálisak voltak. De a eredmény még nem érkezett meg, ami pontosan kimutatta volna, hogy hányféle ondót találtak a hüvelyben. És Kristin felnyögött, hogy megjelent előtte Frenki vigyorgó arca, ahogy rámászik és minden tiltakozása és sírása ellenére brutálisan belehatol. Frank Hartmann, mondta ki. Múr ezt a nevet is felírta. Felnézett Krisztinre, hogy van-e még több név is, de Kristin hallgatott. Bekeretezte a neveket. Hol történt az eset? Kérdezte. Egyikük lakásán esetleg? Reménykedett, hogy igen, mert az nagyban megkönnyíteni a nyomozást. A házukban. Közös házban laknak. Ó, oh, ez nagyon jó, mondta múr. Tudjuk, ki követték el, hol és hogy hol laknak. Mondja a címet. Azt, azt nem tudom. Egy nagy ház a Delaware folyó partján. Oda találna, ugye? Hát, azt hiszem. Rendben. Múr felkapta a telefont. Joe, kérek egy rabszállított négy rendőrrel, 15 perc múlva. Oké, okay, köszönöm. Kristin egy egész kicsit megkönnyebbült. Frankijék börtönbe kerülnek azért, amit tettek, és ez így van rendjén. Bár az sokkal jobb lenne, ha nem is történt volna semmi. Miért volt egyébként a házukban? kérdezősködött tovább Múr. Egy házi buli volt. Múr ezt is felírta, aztán felállt, hogy készüljön. Tizenöt percet mondott, de addigra már rég lent kell lenniük az udvaron. Szólok az egyik kollégámnak, hogy tartson velünk. Múr kiment az irodából, de az ajtót nem csukta be, hogy Krisztin ne érezze magát egyedül. Tom, kérlek, tarts velünk, szólt az egyik kollégájának, aki egy ügyjegyzeteit tanulmányozta. Miről van szó? kérdezte Tom. Letartóztatunk három kemény fiút. Mit csináltak? Erősködtek. Múr Tom szemébe nézett, amiből Tom kitalálta, hogy nem ilyen erőszakról van szó. Oké, okay, veszem a kabátom. Köszi! Múr visszament az irodájába, becsukta maga után az ajtót. Krisztin, hadd kérdezzem meg, hogy legalább úgy nagyjából hányan lehettek a bulin. Krisztin elgondolkodott, csak arra emlékezett, hogy egy kisebb tömeg volt. – Több százan – mondta. Értem. – Tanú esetleg? – Hát, nem is tudom. Amikor leszaladtam a lépcsőn, néhányan talán láttak. Múr bólogatott, és ezt is felérezte. – És hogyan reagáltak? – Nem tudom. Talán sehogy. Akkor úgy tűnt, hogy mindenki nevet. Ha szerencsénk van, még mindig tart a buli, mondta múr. Krisztint villámcsapásként érte a bejelentés. Erre nem is gondolt. Felugrott, a teja kilöttyent a földre, észre se vette. Kori, a barátnőm, ő még mindig ott van, úristen! Rémülten a fejét fogta. Vele is ezt tették, úristen! Zokogni kezdett, aztán görzsbe rándult a teste, összecsuklott és hányt. Múr az ajtóhoz szaladt, kinyitotta és odaszólt Tomnak. Tom, azonnal orvosra van szükségem? Tom belökte a fiókot, amivel jegyzeteit pakolta, és már emelte is fel a telefont. Múr visszacsukta az ajtót, hogy ne hozza kínos helyzetbe Krisztint mások előtt. Mint éjszakai ügyeletesnek megvolt az a kiváltsága, hogy olyan irodája legyen, amiből mosdó és wc nyílik. Kitárta a WC ajtaját, aztán felsegítette Krisztint és a vécéhez támogatta. Krisztin görcsösen hányt, és eledett az orra vére. Múr a mosdóba ment, lerántott egy nagy törölközőt a tartóról, megnyitotta a csapot, és aládukta, hogy jó nedves legyen. Aztán kicsavarta a törőlközőt, visszament az irodába, és rádobta a hányásra. Most nem akarta fölmosni, csak el akarta takarni, hogy Kristin ne lássa. Megjött az orvos. Tom is ott volt vele. Az orvos csak egy pillantást vetett Krisztinre, és már ki a táskáját. Fecskendőt és ampullát vett elő. Kibontotta a fecskendőt és a tűt, és összerakta őket. Letörte az ampulla tetejét, és a fecskendővel felszívta belőle a tartalmát. Krisztin azért küzdött, hogy abba bírja hagyni, és végre el tudjanak indulni. Égett a tüdeje és a torka, a gyomra remegett, és újra és újra görcsbe rándult a teste. Mégis sikerült leküzdenie. Abba hagyta a hányást, kényszerítette magát, hogy erős legyen. Most csak azon járt az esze, hogy kimentse korít. Az orvos belépett a vécébe. Egy kis szúrást fog érezni, mondta bátorító hangon. Nyugtató, mindjárt jobban lesz. Krisztin jobban akart lenni, hagyta, hogy az orvos beadja neki az injekciót. Krisztin, valahogy el kell magyaráznia, hogy hogyan juthatunk el ahhoz a házhoz, kérleltem ór. Mutatom. Krisztin úgy zihált, mint egy azt más, amikor rohama van. Az, az. az utat. Nem jöhet velünk ebben az állapotban. De, muszáj. Sajnálom, szólalt meg az orvos, de nem engedhetem el. Meg kell nyugodnia. Majd megnyugszom, megnyug, ha börtönben lesznek. Krisztin, ez bármikor újra előjöhet magán, mondta múr. Honnan ismeri ezt a három alakot? Valahol találkoztak, összeismerkedtek? Kell, hogy legyen egy kapcsolódási pont maguk között. Mondta, hogy tanuló. Talán osztálytársak? Nem, nem. Én elsős va vagyok. Ők meg ötöd évesek. És mi a neve az iskolának? Kérdezte múr izgatottan, készen arra, hogy azonnal leírja, amit Krisztin mond. Watson... Egyetem, mondta ki Kristin zihálva. Hirtelen minden megváltozott. A mozdulatok félbe maradtak. Krisztin egy ideig nem is vette észre, hogy az egyetem neve, mint egy varázsige úgy hatott. Most, most mi van? Nézett végig a döbben tarcokon. Frank Hartman? Frankie Hartman? Az a Frankie Hartman? kérdezte múr. Igen, vágta rá Christine. Ne, ne, ne dőljenek be a, a, a modoruknak. Csak, csak játszanak. Frankie Hartman, Mark Robson, James Tilden. Igen, mondta Christine csodálkozva. A két nyomozó és az orvos összenéztek. Christine semmit sem értett. Múr szólalt meg elsőként. Tudjuk, hol laknak, mondta. Tud járni? Christine bólintott. – Akkor menjen a dokival, ő leviszi az orvosiba. Mi pedig a kollégám és én utána járunk az ügynek. – Nagyon siessenek, kérem – könyörgött Kristin. Természetesen, bólogatott Múr. Múr és Tom elmentek. Az orvos lekísérte Krisztint az orvosiba. Húsz perc múlva érkezett egy erősen kopaszodó, bajuszos, nagy darab férfi, aki egy külön irodában beszélgetett Krisztinnel. Feltett neki mindenféle kérdéseket, majd alig negyed órával később kijött, és megkereste Múrt. Múr az irodájában volt. El sem ment frankie házába, csupán felhívta frankie és megkérdezte, mi történt. Frankie elmondta, hogy Kristin egy hisztérikus kispicsa, aki jobban néz ki az átlagnál, és ettől azt hiszi, minden körülötte forog. Franki szerint Krisztin egy móhó kis kurva aki mindenkivel le akart feküdni, majd azt hitte, hogy ő valamiféle királynő lesz, de amikor kiderült, hogy senki se akar vele járni, teljesen kiakadt. Múr elnézést kért a zavarásért, és letette a kagylót. Nem ment ki a házba, és nem is küldött ki senkit. – Nos, doktor az, mire jutott a lányjal? – kérdezte Múr. A pszichiáter helyet foglalt az egyik székben, keresztbe tette a lábát, majd kisé lehajtotta a fejét, hogy orrahegyére tolt szemüvege fölött rávethesse átható pillantását a nyomozóra. – Christine Thompson kisasszony egy igencsak zavart hölgyemény – jelentette ki. – Nagyon csinos kislány, aki érzelmileg rendkívül labilis. Felszínes, látszólag közvetlen, de valójában modorosságok mögé rejtőzik, és nem hajlandó megnyílni. Elgondolkodtató a tény, hogy felvették a vatszonra. Ez arra utal, hogy mániás depressziós, vagy skizofrén, paranoid skizofrén esetleg. Erre utalnak az üldözteszéses tartalmak, amelyeket felszínre tudtam hozni beszélgetésünk folyamán. Mit tud mondani a vágyaival kapcsolatban? Bizton kijelenthetem, hogy ezt a kislányt senki sem erőszakolta meg. Fantázia képeinek birodalmába menekül a valóság előtt. Dobták, érti? És ezt nem bírja elviselni, és így akar bosszút állni. Meglehetősen éretlen, infantilis viselkedés. Sérüléseit az arcán ő maga okozta. Beszéltem Frank Hartmannnal telefonon. Ő is megerősítette a agyanumat hogy Thomson csak kitalálta az egészet. Valóban közösültek, ezt senki nem is vitatja. Ahogy azt sem, hogy a közösülés elég durva volt, mert a lány így akarta, csak éppen szó sem volt nemi erőszakról. Sőt, még Kristin Thomson volt az, aki erőszakoskodott már a hét eleje óta, hogy feküdjenek levele. Doktor Vátház az órájára nézett. Még volt egy kis ideje. – Önnek is felajánlkozott? – kérdezte a nyomozót. – Nem. – mondta Múr. És önnek? Éreztem, ha egy kicsivel tovább beszélgetünk, megteszi. Ő egy olyan valaki, aki nem tudja kontrollálni az átlagnál nagyobb szexuális aktivitását. Erkölcsi értékrendje pedig szinte nincs is. Vagyis egy óriási nagy ribanc? kérdezte Múr. Már bocsánat a szóért, doktor. Nem, nem, emelte fel a kezét a pszichiáter. A meglátás teljesen helyes. Krisztin Thompson valójában egy óriási nagy ribanc, és ezúttal mellé fogott. Múr lelkesen bólogatott. Nem is hinni, hány lány próbálkozik ezzel a trükkel, hogy megfogja Fran Hartman-t, vagy Mark robson James tilden vagy a másik két srácot a branchból, mesélte Múr. A Hartman család milliárdos, de a többiek családja is roppant gazdag, sokszoros multimilliumosok. Nem egy lány vetette már be magát, hogy csúrranyon cseppenjen neki valami ebből az elképzelhetetlenül hatalmas vagyonból. Christine Thompson pedig mindjárt valamelyikük vagyonából szeretett volna magának egy kis részesedést. – A kis mohó! – mosolyodott el dr. Váthhoz. Mi legyen vele? Beutaljam a klinikára, vagy valami terve van vele? Szeretne eljárást indítani ellene a hatóság félrevezetése jog címén – ha így áll a helyzet, számíthat rám. Köszönöm, doktor úr, de azt hiszem, nem lesz rá szükség. Frank Hartman azt mondja, az lesz a legjobb, ha holnap, amikor nyílt napot tartanak az egyetemen, bemegy és felkeresi az igazgatót, dr. Kenneth Falberget, hogy csapja ki az egyetemről a lányt, mert teljességgel alkalmatlan. A pszichiáter bólogatott. Egyetértek, mondta. Kristin Thompson egy mániákus hazudozó. Nagyon veszélyes. Múr kért egy kocsit, ami majd hazaviszi Krisztint a kollégiumba, majd doktor Wathauszal lementek Krisztinhez az orvosiba. A pszichiáter fecskendőt vett elő a táskájából, meg egy ampullát. Az ampulla tartalmát felszívta a fecskendőbe. Enyhe nyugtató volt. Krisztin nem foglalkozott vele, hogy kap még egy nyugtatót, mert még mindig elég ideges volt. Kori, elkapták hartman meg a másik kettőt? kérdezte. Moore és a pszichiáter leültek vele szemben az asztalhoz. Walthaus azon felkiáltással, hogy meg kell rajzolni a Kristin személyiség portréját, egy rakás furcsa kérdést tett fel a lánynak, kezdve a szülei szexuális életével a házi állatokon át egészen a kedvenc ralsz filméig. Krisztin egyre idegesebb lett, amiért nem adnak választ a kérdésére. Moore és Walthaus valójában csak az időt húzták, hogy hasson a nyugtató. A pszichiáter úgy vélte, hogy már hat. bólintott múrnak, aki belekezdett. Nézze, Krisztin, egy kocsi várja lent a kapuban, ami majd hazaviszi magát a kollégiumban. Jó, és mi van Korival? Jól van? Elfogták hartman meg a társait? Kérdezte Krisztin. Őszinte leszek magához, Krisztin. Nem hoztunk be senkit, mert tudjuk, hogy ez az egész nemi erőszakról szóló történet csak a képzelet szüleménye. Tudjuk, hogy senki sem erőszakolta meg. Krisztin tátott szájjal bámult múrra. Szóhoz sem jutott, csak tátogott némán. Wathaus megdiagnosztizálta, és már nyitotta is ki a táskáját, hogy adjon neki pár tablettát. – De, de, de, ez, ezt. hebeget Krisztin. – Azt hitte, mentem megőrül. – Hiába mondott el mindent, hiába vettek fel látlenetet, Frankie valahogy kimagyarázta az egészet, és neki hisznek, nem neki. – Ezt… ezt nem tudom elhinni. Kristin kétségbe esett arcot vágott, a fejéhez kapott, azt sem tudta, mit tegyen. – Én doktor Walthouse vagyok – szólalt meg a pszichiáter rendőrségi – rendőrségi elmészakértő. Száz százalékos pontosággal meg tudom állapítani, hogy valaki mikor hazudik és mikor nem. De én sokat látott ember vagyok, és el tudom képzelni, lehetségesnek tartom. Mondom, csak lehetséges, hogy maga, Krisztin tényleg azt hiszi, hogy megtörtént. De nem történt meg, és ez tény. Vadhoz felállt, és Krisztinhez ment. Ezeket pedig vegye be szépen, jót fognak tenni. Krisztin felpattant, és a sarokba hátrált. Múr is felállt, Vadhozzal két oldalról közelítették meg. – Azt, azt, azt hiszik, hogy – hogy – Kristin nehezen vette a levegőt, mint aki fúldoklik. Hogy, – Hogy csak kitaláltam az egészet? – Azt, a, azt, azt hiszik, hogy, hogy – hogy valami bolond vagyok? – Nem bolond – mondta a pszichiáter. – Csak mentálisan sérült. Ellátásra van szüksége, Kristin. – Menjen haza szépen. Ez az iskola nem magának való. Krisztin szólni sem bírta a döbbenettől. – A szülei jönnek holnap a nyílt napra? – kérdezte múr. – Beszélek velük, ha gondolja – ajánlotta Valthouse, majd oda nyújtotta Kristinnek a tablettákat. – Ezeket kapja be, nem kell hozzá víz. Krisztin rebegni kezdett, aztán felüvöltött. – Kirúgnak az egyetemről? Kirúgnak, mert megerőszakoltak? Mi, mi, mi ez? Mi, mi történik itt? Nyugodjon meg, mondta Walthouse. Ezeket kapja be. Nem kell hozzá víz. Kristin arca vörösre váltott. Képtelen volt elhinni, hogy ez történik. Kiverte Walthouse kezéből a tablettákat, amik szétgurultak a földön. Mi az Isten történik itt? Hát senki sem érti, hogy megerőszakoltak? Őket kell megbüntetni, nem engem. Most, kiáltott Múr. Mindketten Krisztinre vetették magukat, megragadták a karját, megpróbálták lenyomni a földre. Krisztin üvöltve vonaglott, hogy kiszabaduljon, de múr profi volt, már sokszor csinált ilyet. Hátra feszítette Kristin karját, és a földre szorította, mintha meg akarná bilincselni. De a bilincset nem őtette fel, hanem a pszichiáter, és nem a csuklóra került, hanem az elmére. Walthouse ezúttal a nagy ágyúhoz folyamodott, és egy olyan erős nyugtatót adott be christine -nek, amitől három másodpercen belül eszméletét vesztette, és mély álomba zuhant. – Egy időre beviszem a klinikára – mondta Walthouse. – Rendben, köszönöm, Doki. Addig elintézik a formaságokat az egyetemi tanulmányai megszüntetésével kapcsolatban. – tette hozzá Mur és megigazította félre csúszott nyakkendőjét. – Elméleti tanterem HAC főhadiszállás, Richmond, Virginia. Szeptember 9-e szombat, 12 óra. A teremben íróasztal állt egy téglalap alakú emelvényen. Az íróasztal mögött magasan felette 26 négyzetméteres vetítővászon. Az íróasztal előtt félkör alakú pad. A műveleti szekció nyolc ügynöke a pad mögött ült. Szonya az íróasztal bal sarkán. Mindannyian fekete gyakorló ruhát viseltek. Szonya távirányított tartott a kezébe, emberei előtt tol és jegyzett füzet. Vegyünk egy szituációt, mondta Szonja. Legyen egy vásárcsarnok, egy pályaudvar, egy reptér vagy szabadtéri koncert, vagy valami eféle, ahol rengeteg ember van. Egy merénylet készül itt vagy valakit el akarnak fogni. Ezen a helyen van egy csapat. Elszórva pár ember. 5, 10, húsz, akármennyi. Nincsenek egyenruhában. Nincs semmilyen napnál világosabb kapcsolat közöttük, ami alapján tudni lehetne, hogy összetartoznak, egy csapatot alkotnak. De nekünk mégis fel kell fedeznünk őket, mert épp ránkvadásznak, vagy mert elhárítási szakértőnek kértek fel minket, és rá kell jönnünk, hogy valami készül. Hogyan fogjuk felismerni, hogy egy csapat van ott a tömegben? Hogyan jövünk rá, hogy kitartozik a csapathoz és ki nem? Rádió mondta Edem. Frekvencia pásztázó rádiólehallgató berendezés. Ez egy lehetőség, de nem biztos, hogy bejön, mert elrendelhetnek rádiócsendet is, és még ha le is sikerül hallgatnunk valamit, abból nagy valószínűség szerint nem tudunk meg semmi konkrétat. Néhány évvel ezelőtt, mesélte Szonja, egy Dallasi bankban szemtanúja voltam egy bankrablásnak. Már akkor tudtam, hogy bankrablás készül, amikor beléptem a bankba. Tudtam, hogy a banda négy emberből áll, és azt is, hogy mikor kezdik el. Egyedül ki tudtam volna iktatni mind a négyüket. Vajon hogyan szúrtam ki őket? Szonja a távirányítóval leoltotta a terem lámpait, és bekapcsolta a filmvetítőt. A filmvásznon egy utca jelent meg, Késő délután lehetett. Emberek járkáltak fel alá, és egy sarkon három megviselt kártyalappal itt a piros holapirost játszottak egy élére állított kartondobozon. Megrendezetlen felvétel volt. Tizenöt évvel korábban vették fel egy külvárosról forgatott dokumentumfilm kedvéért. Nos, ez itt most elég egyszerű szitu, mondta szonja. Továbbra is az szélén ült, a vásznon elég magas volt ahhoz, hogy a feje ne lógjon bele a képbe. Néhányan meg akarnak kopasztani pár alakot. Megállította a felvételt. A távirányíton lézerpointer volt, bekapcsolta, és a lézer sugára rámutatott arra a két fickóra, akik a doboz mögött álltak. Ők ketten egy csapat. Ez kétségtelen. De vannak még négyen. Hol vannak? elindította a felvételt, és a vászonról az ünnökökre vetülő fényben az arcokat fürkézte. A műveleti szekció nyolc ünnöke, magasan képzett profi volt, saját szakterületük mesterei, saját területükön jóval többet tudtak, mint szonja. Dorin mesterlövész volt, Niki szakértő, Adam Henderson bombaszakértő, Lee Mann pilottechnikus. Jolly Jetson méregszakértő, Druk Dagen szakértő, Stanley Hutchinson harcművészet szakértő, Emma Summers pedig betegség szakértő. Ezeken a területeken jobban voltak, mint szonja, de a taktika és a stratégia Szonya szakterülete volt. Ebben ő magaslott ki, és a többiek nem versenyezhettek vele. Az ügynökök nézték a felvételt. A filmen néhányan leálltak játszani, a legtöbben veszítettek, négyen nyertek. Akik nyertek, ők a brancsba tartoznak, szólat meg Jolly. Igen, így van. Szonya odépp tekerte a filmet. Új helyszín, másik nap, de ugyanaz a játék. Na most figyeljétek, van itt egy banda. Ketten állnak a kartondoboz mögött, és néhányan játszanak. Mindenki, aki nyer, velük van. Kik lesznek azok? Csendben nézték a filmet. Oda ment egy nő tömött bevásárlószatyorral a dobozhoz, nézegette egy ideig, aztán játszott egyet, és nyert. Azonnal tovább ment. Oda ment két fiatalabb fickó, ők is játszani kezdtek. Nyertek, veszítettek, nyertek, veszítettek, majd kétszer egymás után nyertek, és továbbáltak. Szonyja itt leállította a filmet. A tiszta, rezdületlen képen jól látszott a két férfi a doboz mögött, és még tizenhat járók elő. Most mindenki látszik, aki a bandában van. Ne találgassatok! Ha megjelöltök valakit, indokoljátok is meg. Minden ügynöknél lézerpoint-es volt. Jolly rámutatott a lézerrel az egyik 18 év körüli fiúra. Ő, például, mondta. Alig lehet látni ugyan, de neki is ugyanaz a felirat van a pulóverén, mint annak a fickónak, aki a gyufásdobozokat rakosgatja. Nem, ő nem. Nem is fog játszani, mondta szonyja. Véletlen egybeesés. De az alapötlet helyes. Van valami hasonlóság közöttük, az köti őket össze. Ő az egyik, mutatott Stanley a lézerrel egy gördeszkás fiúra, mert ő is bészból sapkát visel, mint a két fickó a kartondoboz mögött. És ráadásul ugyanúgy fordítva van a fején a sapka, a simlie hátrafelé néz. Jó úton haladtok, de ő sem, mondta szonyja. Nézzétek végig, és majd utána megtárgyaljuk a hasonlóságokat. Elindította a felvételt. A filmen öten nyertek, mindenki más veszített. Jó fél óráig találgattak, hogy milyen közös vonások voltak a nyertesek és a két fickó között, akik a doboz mögött álltak. Utána Szonya felhívta a figyelmüket a kartondoboz mögött álló két férfi fizikai és kulturális jellegzetességeire, arcvonásaikra, öltözködési szokásaikra és gesztusaikra, melyek felfedezhetők voltak mindazoknál a játékosoknál, akik nyertek. Továbbá a beépített játékosok mindig sokkal teátrálisabban mutatták, hogy pénzt tettek el és hogy nyertek is. Eltérően öltözködtek ugyan, de ugyanazon öltözködési divat szerint. Más milyen volt az arcuk, de a főbb jellegzetességeik megegyeztek a gesztusaik pedig olyan hasonlóak voltak, mintha tükröt nézett volna az ember. A divaton belül vannak szubdivatok, a kultúrán belül szubkultúrák. Bármilyen általános dolgot veszünk is, azon belül találni fogunk speciális területeket, magyarázta Szonja. Minden csapatnak megvannak a maga speciális szabályai, amik részben írt, részben iratlan szabályok. Nekünk is vannak ilyenjeink, ahogy viselkedünk egy adott helyzetben, egy adott területen, az jellemző ránk. Aki tudja, mit figyeljen, mindig kiszúrja a civil ruhás vagy katonákat, vagy bármilyen brancsot, mert hasonlóságok vannak egy csapat között. Szonya odéptekerte a filmet, megváltozott a helyszín, most egy pályaudvar látszott. A kamera körülbelül tíz méter magasan lehetett. Ez is megrendezetlen felvétel volt. 1984-ben készült a felvétel Moszkvában. Három tucat civil ruhás rendőr várt egy írót, aki a 60 60-as évek elején szökött nyugatra. A fickó titokban látogatott haza, de érkezéséről tudomást szereztek és a pályaudvaron lestek rá. Szóval van itt egy rakás fickó, akik civilben vannak, nem látszik náluk fegyver és szét vannak szóródva. Találjátok meg őket, a hasonlóságokat keressétek. A hasonlóságok fogja elárulni őket. Mi az első, a legfontosabb hasonlóság közöttük? A céljuk, vágta rá Niki. Niki utált beszélni, és ha nem volt dolga, és szonja nem is volt a közelben, mindig félre vonult, és olvasta a szakkönyveit, vagy gyakorolta késeivel. De ha szonja is ott volt valahol, akkor bevetette magát, és szerepel. Játszotta a talpra esett lányt, nehogy szonya úgy érezze, hogy nem éri meg a fáradtságot, és kirúja az H.A.C.-ből, mert akkor mehet vissza titkárnőnek, amit elmondhatatlanul megalázónak érzett. Úgy tekintett Szonjára, mint egyedüli esélyre az életben, amit minden erejével meg kell ragadnia. Ezért nem árt ellen soha, amikor ki kikezdett vele, és ezért csúgdosta a fülébe, hogy szeretlek. Így van, Niki, helyeselt Szonja. És mi következik ebből? Mindannyian a vonatot várják. Többféle feladatot látnak el, de a vonatot várják mindannyian. Amint Niki kimondta, a filmen éppen feltűnt egy vonat az egyik sínen, amit lassítva érkezik be az állomásra. És mi a különbség a között, ahogyan a rendőrök várják azt a vonatot, ami éppen most fut be, és a vonatra váró utasok, és a kedvesükért, barátjukért, üzletfelükért, családtagjukért a vonat elé kijött nők és férfiak között? Kérdezte Szonya. Ez egy kicsivel nehezebb kérdésnek bizonyult. Niki nem vágta rá a választ, gondolkodnia kellett. A többiek is gondolkodtak, és közben nézték a felvételt. A mozdony a simpár végén az ütköző baknál állt meg. Szonya visszatekerte a felvételt az elejéig, onnan játszotta le ismét. Túl könnyű lett volna a feladat attól kezdve, hogy a rendőrség akcióba lép és lerohan egy idősebb férfit, aki a vonatról száll le. A rendőrök túlságosan tudatosak, mondta Niki. Túl éberen reagálnak mindenre. Sonja felnevetett. Ez szép volt, ismert el. Pontosan ez a kulcsa. Sokkal éberebbek, mint a többi ember. Niki elmosolyodott. Emma ült mellette, megveregette a vállát. Oké, – Akkor szedjétek össze a rendőröket, indítom a stoppert, lássuk, hogy megy. Jó másfél óráig tartott, mire a rendőrök 90 át megtalálták, ami megfelelő eredménynek számított. Szondja számtalanszor állította le a filmet, és tekerte vissza az elejére. – Másfél órába telt, jegyezte meg Jolly. – Nem sok ez egy kicsit? – Nem igazán hiszem, hogy egy éles helyzetben túl gyakran lesz másfél óránk. Ha mindez a valóságban történik, mutatott a lézerpointeres tollal a vetítővászonra, csak akkor fedeztem volna fel a hekkusokat, amikor már lefogták az írót. És akkor már késő lett volna. Ismertem egy öreg rókát a cégnél, akinek az volt a feladata, hogy évtizedekre visszamenően átnézze a német és orosz nyelvű újságokat, és bizonyos nevek után kutasson bennük. Ezt hívták nyílt hírszerzésnek, mivel a források mindegyike legálisan, bárki által hozzáférhető. Akkoriban még nem volt igazán kiépítve a számítógépes rendszer, és az illetőnek a szó fizikai értelmében újságok tízezreit kellett átnyálaznia. A fickó, amikor elkezdte a munkát, naponta 100-200 oldalt tudott csak elolvasni. Két hónappal később már annyira belejött, hogy naponta 8000 oldalt nézett át. 8000 oldalt egy nap alatt. Normál hosszúságú munkaidőben. Már nem kellett elolvasnia semmit, elég volt csak ránéznie egy oldalra, és azonnal meglátta azokat a szavakat, amiket keresett. Csak rutin kérdése, értitek? El lehet jutni odáig, hogy csak vettek egy pillantást a tömegre, és nagyjából azonnal rájöttek, hogy kik vannak együtt, kinek azonos a célja. Gyakoroljatok! Szunja a pályaudvaros jelenet utára tekerte a szalagot. Egy tüntetés volt a felvételen. Valaki a tüntetők közül rá fog lőni az egyik szónokra. A merénylő nincs egyedül. Hányan vannak, és ki a merénylő? Watson Egyetem, Philadelphia. Szeptember 9-e szombat, 15 óra 23 perc. Dr. Waldhaus 14 órakor elbocsájtotta Krisztint a klinikáról, hogy kollégiumi szobájába mehessen és összepakolhasson, mielőtt hazautazik. Krisztin rájött, hogy nem lehet nyílt, némi fortéhoz kell folyamodnia, különben állandóan le fogják gyógyszerezni, és senki sem hallgatja meg. Amikor Waldhaus tanácsolja, hogy hagyja ott az egyetemet, Krisztin kijelentette, hogy látni sem bírja azt az iskolát. A pszichiáter elégedett volt. Krisztinnek azonban esze ágában sem volt visszavonulni. Első útja a kollégiumba vezetett. Elbújt és figyelte az embereket. Fél óra után úgy érezte, most már bemehet a parkolóba. Ellopakodott a volkswagen Ami Amióta megvan neki a bogár, egyszer elhagyta a kulcsát, egyszer pedig bent felejtette a kocsiban, és mindkét alkalommal fel kellett törni a kocsit, ami egyrészt kínos volt, másrészt pedig nem egy olcsó mulatság. Ezt megelőzendő egy tartalék kulcsot rejtett el egy apró dobozkában, amit az alvázra rögzítetett egy szerelővel, egy olyan helyre, ahol nem volt feltűnő. Az ötlet most is jól jött, mert nem kellett felmennie a szobájába a kulcsáért, amit nagyon nem szeretett volna. Beautózott a belvárosba, egy telefonfülkéből felhívta a kollégium második emeleti telefonját. Felvették, de korit nem találták meg, és nem is tudtak róla semmit. Ezután Kristin az egyetemhez hajtott, hogy beszélhessen az igazgatóval, Dr. Kennem Folbergel. Nagyon sajnálta, hogy a reggelt és a délelőttöt kábultan töltötte egy kórteremben, mert sokkal jobb lett volna akkor jönni. Akkor tájt nagyobb valószínűséggel kerülhette volna el Frankieket, hiszen a buli után biztosan lefeküdtek aludni. Mostanra viszont már várhatóan felébredtek. Kristin beállt a parkolóba, de nem szállt ki azonnal gondolkodni akart. Tegnap éjjel Frankie, James és Marky felmentek vele a második emeletre, és bezárkóztak az egyik szobába. Aztán szépen lassan elkezdtek átvedleni, illetve vissza önmagukká. Kristin túl későn vette észre, hogy mi történik. Annyit nevettek, Frankie, Mark és James állandóan nevették, egymás után mondták a hülye poénokat, bohóckodtak, színészkedtek, és Kristin nagyon jól érezte magát. Örült, hogy velük lehet, örült, hogy ilyen csodálatosak, hogy befogadták, hogy Frankivel olyan jól alakul minden. Aztán Franki rendőrsapkát vett fel, és olyan vicces volt, hogy Kristin úgy nevetett, hogy már fájt az oldala. Aztán Franki azt játszotta, hogy Kristin szökött űrlakó, akit el kell fognia, és egy óvatlan pillanatban hozzábilincselte Kristin egyik kezét az ágy oldalához. És aztán a másikat is. Krisztin még mindig csak játszott akkor ilyet, meg, amikor elkezdte markolászni a fenekét, és hiába szólt rá, nem hagyta abba. De az igazi félelem csak akkor jött, amikor mindhárman mesztelenre vetkőztek. Már álmodott arról, hogy több férfival szeretkezik egyszerre. Néha előfordult, amikor maszturbált, de a valóságban kizártnak tartotta. Soha sem akart mást, mint egyetlen fiút, akivel szerelmesek egymásba. Megerőszakolták, és hiába tiltakozott, hiába könyörgött, hiába fenyegetőzött hatott, kiabálhatott, ahogy csak akart. Olyan volt a szoba, mint egy hangstúdió. Onnan semmi sem szűrődött ki. És az elsőn egyébként is buli volt. Tényleg megtörtént, és mert Frankie, Mark és James rendkívül gazdagok, jóképűek, férfiasak, magabiztosak, és a nők által körbe rajongottak voltak, sem a rendőrség, sem a pszichiáter nem hitte el, hogy megerőszakolták őt. Ők voltak minden nő álma tehát senkit sem erőszakolhattak meg. Krisztin azon gondolkodott, hogy vajon a rendőrök és a pszichiáter csak fafejűségből nem voltak hajlandók neki hinni, vagy valami más is van a háttérben. Például egy kis pénz, vagy nem is olyan kis pénz. Megerőszakolták, nem hittek neki, aztán ledrogozták, most pedig ki akarják rúgni az egyetemről. Szinte életesen volt, annyi dolgozott érte, hogy bekerüljön a vatszonra. Szüksége volt az itt szerzett diplomára, a Watson diploma erejére, amivel ajtókat nyit meg, és tudására is, amit itt szerezhet. Krisztinnek nagyon tetszettek a tankönyvek és a tanítás módszere, mert rendkívül gyakorlatiasak voltak. Már az első tanítási nap végén úgy érezte, többet tud az üzleti világról, jobban meg tudná állni a helyét. Szédítő volt még belegondolni is, hogy mire lesz képes öt évnyi tanulás után a diplomával a zsebében. Elképesztő dolgokról mondott le, hogy megszerezhesse az ösztöndíjat, mert a tandíjat képtelenek lettek volna minden egyes évben összeszedni. Senki sem hitt benne, hogy sikerülhet, egyedül csak ő. És igaza lett. Elnyerte az ösztöndíjat. Élete legjobb, legszebb, legboldogabb hete volt mögötte, amire a péntek este sajnos nem feltette a koronát, mint hitte, hanem romba döntötte az egész életét. És a szombati borzalmakkal kezdődött, mert nem vehetette légtételt. Sőt, kigúnyolták, prostituáltnak és eszementnek nézték, az eszméletlenségig gyógyszerezték és bezárták. És megfenyegették, hogy nem járhat többé a vatszonra. Krisztin azon gondolkodott, kitől kérhetne segítséget. A szüleitől nem, ha csak megtudnák, hogy mi történt vele, abba belehalnának. A nővére Angliában él, rengeteget dolgozik, hogy előre jusson, és nem is nagyon tartják a kapcsolatot. Az egyetem igazgatója volt az egyetlen reménye. Döntött. Kiszállt a kocsiból, bezárta az ajtókat, ellenőrizte, hogy a tető rendben van-e, aztán elszánt léptekkel az egyetem főkapuja felé indult. Nem nézett szét minden irányba, nem figyelte, nincsenek -e itt véletlenül Frankiék. Nem érdekelte. El volt számva, hiába vannak itt, akkor is megteszi, amit akar. Besétált a főkapun, senki sem szólt hozzá. Felszaladt a harmadikra, itt volt az igazgatói iroda és a tanári szoba, meg az étterem a professzorok számára. Krisztin szülei nem tudtak eljönni a nyílt napra. Egyáltalán nem voltak szegények, nem voltak anyagi problémáik. De csak azért nem, mert egyrészt nagyon sokat dolgoztak, másrészt pedig mindig adott határokon belül maradtak a költekezésben. Úgy beszélték meg, hogy minden negyed évben találkoznak, vagy Kristin megy haza Los Angelesbe, vagy ők jönnek ide Filadelfiába. De ezen az első nyílt napon nem akartak találkozni, hiszen a család minden tagjának volt elég dolga. Hogy az ember oda jusson, át kellett vágnia egy irodán és három titkárnőn, ami nem volt egyszerű feladat. Krisztin bekapogott a titkárság ajtaján, aztán belépett. Egy titkárnő telefonált, egy a számítógépbe írt valamit, a harmadik pedig két férfival beszélgetett. Egyiket Krisztin még látásból sem ismert. Jó napot, az igazgató úrhoz jöttem, mondta. Egyik titkárnő sem reagált, mindnek túl fontos dolga volt. Krisztin megismételte, de még mindig nem vették észre. Elindult az igazgató irodájának párnázott ajtaja felé. Mind a három titkárnő azonnal észrevette, hogy ott van. A számítógépbe író titkárnő ott hagyta a gépet, és kiugrott az asztal mögül, hogy elállja az útját. – Maga meg mit képzel? Ide nem lehet csak úgy bejönni, haja? – rikácsolta. – Az igazgató úrhoz jöttem. Krisztin Thompson vagyok. – Na és? – nézett rá a titkárnő a vastag szemüvege mögül. A telefonáló titkárnő befejezte a beszélgetést, és letette a kagylót. Ő is felállt, és az igazgató irodájának ajtaja elélt, hát ha Krisztin valahogy kicselezi az elővét titkárnőt. A két férfival beszélgető titkárnő és a két férfi felfüggesztették a beszélgetést, és Kristint nézték. – Mit óhajt? – szólalt meg a telefonos titkárnő. – Az igazgató úrhoz jöttem – ismételte Kristin. A kétségbelsés és dű váltakoztak benne, amiért nem engedik, hogy beszéljen az igazgatóval. Az igazgató nem említette, hogy vár valakit. Krisztin elhatározta, hogy rájuk ijeszt egy kicsit. A rendőrség hívta fel ma hajnalban az egyik ötödéves diák bűncselekménye miatt. Nekem a rendőrök azt mondták, hogy amint tudom, keressen fel. Gondolom, le akar beszélni arról, hogy feljelentsem az illetőt. A rendőrség szó idegessé tette a titkárnőket. Ha a rendőrség szóba került, a jó hír veszélybe kezd forogni. Egy darabig csak bámulták Krisztint, látták rajta az elszántságot. A telefonos az íróasztalához ment, és a kommunikátoron keresztül beszólt az igazgatónak. Elnézést, hogy megzavarom, dr. Falberg igazgató úr, mondta alázatosan. Egy lány keresi önt valamilyen rendőrségi ügyben. Állítólag önt róla. Krisztin remélte, hogy az ötlet beválik majd, mert ha nem, akkor nem tehet más, mint hogy addig vár, míg végül megunják, hogy itt van és beengedik az pedig nem lenne jó, mert még korít is elő kell keríteni-e valahonnan. – Küldje be! – hangzott az igazgató hangja a kommunikátor hangszórójából. – Értettem, doktor Falberg igazgató úr. A titkárnő Kristinhez fordult. Bosszusan tekintetre rá. – Bemehet! – Köszönöm, mondta Kristin. A párnázott ajtóhoz ment, megállt előtte, nem tudta, hogyan kopoghatna be rajta, de nem volt fontos. Egyszerűen csak fogta a kilincset, lenyomta és benyitott az irodába. Hatalmas, tágas iroda volt, leginkább egy nagy Afrika vadász kilátó terméhez hasonlított. Kiterített állatok szörméi és bőrei hevertek a padlón, a falakon trófeák sorakoztak, díszes állványokon puskák álltak, valamint afrikai törzsi fegyverek és ruhák. Az igazgató egy elképesztően nagyméretű mahagóni íróasztal mögül sétált elő. Magas, szikár, őszhajú, fensőbséges megjelenésű férfi volt, elegáns öltönyben, sállal a nyakában. Dr. Kenneth Follberg vagyok, mondta dörgő hangon, amitől Kristin kicsit megijedt. Kihez van szerencsém? Én Kristin Thomson vagyok, első éves hagga. Említettek valami rendőrséget, mondta az igazgató. Három méterre állt meg Kristintől és leplezetlenül méregette. Igen, uram, tegnap éjjel három ötöd éves hallgató, egy, egy rendezvényen. Krisztin nagyot nyelt. Arra azért nem volt felkészülve, hogy egy idegennek csak úgy elmondja, mit tettek vele. Ahol engem megerőszakoltak. Amikor sikerült elszöknöm, elmentem a rendőrségre. Folberg merev arckifejezése mit sem változott. Megfordult és elindult az íróasztala felé. Leült az asztal mögött álló antik karosszégbe. Kristi közelebb ment. Az íróasztal előtt nem volt szék, így mindenki, aki Folbergől beszélt, állni volt kénytelen. – És kitette tette? – kérdezte az igazgató. – Frank Hartmann meg egy Mark és egy James nevű hallgató – mondta Kristin. És mit tett a rendőrségen? – feljelentettem őket. – De nem hittek magának. Holbert kijelentése visszhangzott a helyiségben. Tehát tudja, állapította meg Krisztin. Azzal fenyegettek, hogy el kell mennem az egyetemről. Nem értem, mi történik itt, de azt tudom, hogy nem akarok innen elmenni. Nagyon sokat dolgoztam azért, hogy ide járhassak, el sem hinném mennyit. Ösztöndíjat kaptam, uram. Aguk is úgy találták, hogy alkalmas vagyok rá, hogy ezen falak között tanulhassak. Bármi történt is, én továbbra is a vatszonra akarok járni mondta Christine. Beszéltem nemrég dr. Walthouse-zal. Elég súlyos kijelentéseket tett magáról. Kérni fogok egy független elmeszakértői véleményt. Folbeck rezzenéstelen tekintette tanulmányozta Kristin arcát. Kristin egyre kényelmetlenebbül érezte magát. Beszéltem Hartmannnal, Tildennal és Robzonnal, valamint Herbert Moore detektívvel és Doktor walthouse és mindannyian ugyanazt állították azt, hogy maga hazudik. Nem én hazudok, hanem ők. Egy szakértői vélemény semmi. Legalább ötöt be kell szerezned, hogy akár csak egy kicsit is tisztán láthass. És nem lesz köztük két egyforma. Idézte Kristin Richard B. Watsont, az egyetem alapítóját. Holberg hallgatott és tovább múlta Kristint. Nagyon kínos tekintete volt. Kristin Vark Folberg pedig csak nézte. Karina Wilmerk is azt mondta, hogy maga hazudik. Törte meg végül a csendet Folberg. Kristin megdöbbent. H hogy micsoda? Néhány órája beszéltem vele telefonon. Kristin egyszerűen nem hitte el. Folberg kihúzta az íróasztal egyik fiókját és bekapcsolt egy magnót. Telefoncsörgés, aztán felveszik a telefont. Halló, szól bele Folberg. Jó napot kívánok, doktor Folberg igazgató úr! Frank Hartmann vagyok, uram. Hallatszott Frankie hangja a hangszóróból. Kristin megszédült, remegni kezdett a gyomra. Elnézését kérem, amiért zavarom, igazgató úr. Nemrég ért véget az évi rendes elsős köszöntő bulink, ami sajnos nem úgy sikerült, mint szokott. Mi történt? kérdi Falberg a felvételen. Az egyik elsős lány, Kristin Thompson, hogy is mondjam csak, megpróbált minket behúzni a csőbe. James-t, meg engem. Ezt hogy értsem, Mr. Hartman? Ó, egy nagyon szép lány, és nagyon aranyos tud lenni. Egy kicsit be voltunk már csípve, ő meg rávet bennünket, James-t, meg engem, hogy szeretkezzünk vele. Utána meg azzal állt elő, hogy ki akarja cserélni a tragacsát egy porsére. Aztán még azt is mondta, hogy unja a kollégiumot, és akar egy lakást. Ekkor jöttünk rá, hogy kicsoda is valójában. Azt hiszem, egy kicsit kemény voltam vele, és igen, erőteljesen a tudtára adtam, hogy ez nem fog menni. Mit csinált? Elég durván elküldtem az... Hát igen, bocsásson meg, nem szívesen ismételném meg azokat a szavakat. Erre megfenyegetett minket, hogy börtönbe juttat bennünket. Nemrég megtudtam, hogy tényleg megpróbálta, és előállt valamiféle hazugsággal arról, hogy megerőszakoltuk. Ebből biztosan nagyon sok vita lesz. És ön is hall majd mindenfélét, ezért azt szeretném, ha meghallgatnák Krisztin legjobb, sőt, egyetlen barátnőjét, Kori Wilmarkot, aki szintén hivatalos volt a bulira, és Krisztinnel együtt is hoztam előket a kollégiumból. Hallgató. Frenki mintha eltakarta volna a telefonkagylót. Gyere, Cori, beszélhetsz az igazgató úrral. Oké, okay, jött Kori lelkes hangja. Jó napot kívánok, igazgató úr, Corina Wilmark vagyok uram. Hallatszott kori hangja. Krisztin észrevette, hogy egy kicsit megváltozott. Most nagyon határozott volt. Mit akar mondani? Csak annyit igazgató úr, hogy én jól ismerem Krisztint, és ő egy nagyon kedves és helyes lány. De itt a bulin teljesen kifordult magából. Olyan volt, mint aki megőrült. Meg voltam rémülve, uram. Nagyon zavart egy ember. Volberg kikapcsolta a magnót és nézte Krisztint. Krisztin körül forgott a szoba. Képtelen volt elhinni. Mindenki cserben hagyta, még Kori is. Az egyetlen ember, akiről ezt végképp nem tudta elképzelni. Ha ki akarom csapni, kicsapom, mondta Holberg. Felbérelnek valami huszadrangok és bugris ügyvédet? A jogászaink megeszik reggelire. Veszíteni fog, többet, mint azt el tudná képzelni. De mert ösztöndíjas, bebizonyította, hogy van magában adottság, hát azt mondom, ám legyen, maradjon, járjon hozzánk. Tanuljon és szerezzen diplomáthatod. Nem csapom ki. Megértett? De ha tovább bolygatja ezt az ügyet, ha megpróbál kapcsolatba lépni egy fírkásszal, vagy a rendőrök nyakára jár, vagy megtesz bármit, hogy ártson a jó hírünknek, én kicsapom magát innen és tönkreteszem. Felejtse el ezt az egész ügyet, és akkor még lehet jövője. De ha nem képes leállni, akkor nincs jövője. Sem magának, sem a családjának. Erre mérgetvehet. Krisztin úgy ment ki az igazgató irodájából, mint egy zombi. Ő maga sem értette, miért nem rogyik össze, mi tartja a lábán és viszi a lépcsőhöz, majd le a földszintre, ki a kapun a parkoló felé. Minden, amiben hitt, amit biztosnak vett, kártyavárként omlott össze. Aztán meglátta a kocsiját. Felnyögött, megremegett. Suzy! A Volkswagen ablakait betörték, minden ablakot, az oldalsó ablakokat, a hátsó ablakokat és a szélvédőt is. Fekete sprayvel összefestették mindkét oldalát, a hátát, a motorház tetejét és a vászomtetőt. Vastag, hatalmas betűkkel írták rá, kurva. Krisztin nem bír továbbálni le kellett ülnie a földre. Kétségbe esetten nézte Szuzit. Remegő tenyerébe temette az arcát és elkeseredetten, görcsösen bőgni kezdett.